Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Aladhi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabian wa tibiyana wa ja'ala lughata al-Arabiyata li fahmi al-Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana Ashadu an ilaha illallah an'amma bin lisani ala linsan minnata wa tawdiha wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hafsuhu nasi lisanan wa ahsanuhum bayana salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tarikatahu lughatan Wabayana wa'araba amma baadu ayuh al-mushahidun al-kiram sahabat Akademi Nur mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah episod ke-12 kita dalam silsilah belajar bahasa Arab di program Akademi Nur dan kita mm, sudah sampai di halaman 40 jadi bagi sahabat Akademi Nur yang ikut program ini dilihat di halaman 40 ya. E, di sini temanya adalah al-aswad wa fahmul masmua ya tapi kita mungkin ambilnya ke al-aswad sedangkan fahmul masmu itu kemampuan mendengar dengan mendengarkan video ini insyaallah itu sudah termasuk bagian dari fahmul masmuanya ya Al-wahdatu tsaniyah Al-wahdatu tsaniyah al-usratu ad-darsul 15 ya al-wahdatu tsaniyah bagian kedua al-usratu keluarga Al-Darsul ya, Khamis Asyar Pelajaran ke-15 Al-Aswat Wa Fahmul Masmoo' al Aswatu Wa Fahmul Masmoo'i Awalan Al-Aswat ya, Yang pertama ini adalah tentang Al-Aswat Huruf yang akan dijadikan fokus kita Dalam pelajaran ini Adalah huruf A'in ya, Huruf A'in di mana e, terjadi kadang-kadang apa namanya ketidaksesuaian ya dalam berucap sebagian orang untuk membedakan huruf ain dan huruf alif maka di sini akan dibedakan antara ain dan alif nah seperti biasa e, semuanya diperhatikan dilihat dan kemudian didengar serta diulangi ya kita mulai at-tadribul awal. At-tadribul awal. Ya ini dibaca ya, perintah-perintah ini dibaca karena dia uh, bahasa yang bisa kita yang sering diulang dan insyaallah akan mudah kita ingat nantinya. At-tadribul awal. Istami' wa'id. Wa istami' dengarkan baik-baik, wa'id. Wa'id. Nah ini kan a dan ain. Istami' wa'id. Wa Dengar dan ulangi Tapi untuk pertama dengarkan dulu Umar Ammar Alaikum Abdullah Al-Abbas Ammu Sa'dun Ya Itu contoh-contoh pengucapan Huruf Ain Umar Ammar alaykum Abdullah al-Abbasu Ammu Sa'dun Sa Ya sekarang coba ikuti saya bacakan kalian ikuti Istami' wa ain Umar Ammarun Alaykum Abdullah Al-Abbasu Ammu Sa'dun Sa Baik ya, bagi yang Mungkin belum jelas, nanti di stop videonya Diulangi lagi kembali Baik, sekarang kita pindah ke At-Tadribusani At-tadribusani latihan Yang kedua ya Sama Istami' wa'aid Istami' wa'aid Saya bacakan dulu, nanti kalian ikuti Alaikum Ya mohon maaf Alimun Alimun Ini perbedaan Ain dan Hamzah ya i dan hamzah di awal kata alimun alimun atat atat arduha arduha asirun asirun atau atau Alamun Alamun Ya, perhatikan betul-betul cara pengucapannya itu Kalau dia Ain, ada penekanan di Di pangkal tenggorokan Ain, dia munculnya dari situ Tapi kalau A Jadi ya lepas begitu saja ya Sekarang coba ikuti Alimun Alimun Atat Atat Arduha Arduha Asirun Asirun Ataw Ataw Alamun Alamun Baik Ini dia di awal kata Huruf Ain di awal kata Sekarang kita pindah Huruf Ain yang berada di tengah kata Ya'muru Ya'muru Wa'ada Wa'ada Ya'uduhu Ya'uduhu Sa'ala Sa'alah Ta'lamuna Ta Ta'lamuna Su'alun Su'alun Ya Dan ini ingat Satu saja Cara pengucapan kita Salah satu huruf ini Itu bisa Maknanya Berbeda sekali Contoh yang pertama ini Misalnya kan Ya'muru Dengan Ya'muru Itu maknanya berbeda Kalau kita bunyikan huruf Ain Ya'muru itu artinya memakmurkan ya, tapi Ya'muru memerintahkan dan seterus ya. sekarang coba kalian ikuti Ya'muru Ya'muru Wa'ada Wa'ada Ya'uduhu Ya'uduhu Sa'ala Sa'ala Ta'lamuna Ta Ta'lamuna Su'alun Su'alun nah ini yang terakhir juga ya, ini bedanya jauh sekali ini su'alun kalau pakai ain itu artinya batuk ya tapi kalau su'alun itu artinya pertanyaan ya misalnya ustad indi su'alun nah, itu maksudnya ustad saya punya batuk bukan pertanyaan ya jadi dia, dia berbeda nah kalau su'al itu pertanyaan kalau suan itu maksudnya batuk nah intinya adalah Coba dipraktekkan, penyebutan huruf Ain itu berbeda dengan huruf Alif. ya. Kadang-kadang sebagian orang ada kesulitan membedakan dua ini. Sekarang yang terakhir, huruf Ain berada di akhir kata. Ja'a. Ja'a. Ajza'a. Ajza'a. Ajza'un. Ajza'un Irja'un Irja'un Jazza'a Jazza'a Yaqoro'a Yaqoro'u Yaqoro'u Ya Sekarang ikuti Ja'a Ja'a Ajza'a Ajza'a Ajza'un Ajza'un Irja'un Irja'un Jazza'a Jazza'a Yaqra'u Yaqra'u ya Ini juga yaqra'u dengan yaqra'u ini maknanya jauh berbeda ya yaqra'u kalau pakai alif itu membaca kalau yaqra'u itu artinya mengetuk ya Baik bagi yang mungkin belum pas nanti di stop videonya diulang diikuti ulang ya sekarang kita pindah ke At-Tadribus Salis Ini kita coba membacakan Huruf-huruf ini Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran At-Tadribus Salis At-Tadribus Salis Istami' Wa'a'id Dengar dengan betul Kemudian ulangi A'udhu bi Allah min al-Shaytan ar-Rajim. Fāinna ma'al 'usri yusra. Inna 'usri yusra. Ya, coba diikuti ya. Kita ulangi. Fāinna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al usri usrah ya, Ini Al-Quran ya, Surah As-Syarah Ayat 5 sampai Ayat 6 Atau Al-Syarah Ayat selanjutnya Fala ta'jal Alayhim Inna ma'ana Uddu lahum Adda dia ada penekanan di ketika kita menyebutkan huruf ain di situ. Ini surah Maryam ayat 84. Ulangi lagi. Falata'jal 'alaihim innama na'uddu lahum adda. Baik, kita lanjut. Amma yatasa'alun Anin nabai'l-azim Ya, ini surah an ayat 1 sampai 2 Ya Qaal Rabb, azzigni an ashkuran nigmatak alati anamta alaiyya wa ala waliday. Ya, ulangi lagi ya. Ada kesalahan tadi ada sedikit. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Surah Al Kahf ayat 15. Baik, kita ulangi Kita lanjutkan Qul ya ayyuhal kafirun La a'abudu ma ta'budun Wala antum a'abidunam wala wala ana abidum ma abattum wala antum abid lakum dinukum waliyadin Nah ini surah terakhir ini surah al-kafirun ayat 1 sampai 6 nah ini eh, seperti kalimat la a'budu ya ini harus dijelaskan antara a dengan ainnya a'budu ya nah intinya di sini adalah dalam mengucapkan huruf ain itu kita harus di apa namanya huruf tersebut keluar dari pangkal tenggorokan ini ya sedangkan kalau a a begitu saja lepas ya karena nanti kalau berbeda cara pengucapan antara hamzah dengan ain ini nah, seperti kita katakan tadi bisa maknanya berubah seperti kata suadun kalau kita sebut ini di suadun itu maksudnya saya punya batuk sementara yang kita maksudkan adalah su'al ya dan begitu seterusnya. Baik, eh, sahabat sekalian minulin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tadi Al Aswat yang kita pelajari dalam video ini. Kemudian, setelah ini nanti kita akan eh, lanjut, ya, dalam Al Kalam. Ini fahmul masmuknya kita tinggal fahmul masmuknya, karena sembari kita berbicara tadi itu sudah masuk fahmul masmuk. Jadi kita lewatkan, kita langsung masuk ke Al Kalam. Ya. Dan untuk al-kalam ini insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada episode selanjutnya. Di sini kita cukupkan sampai di sini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atu'u ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.